Dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Dan di antara tuduhan itu adalah kalimat radikalis atau radikalisme. Ajarannya ajaran radikalisme dianggapnya dan orang-orangnya dikatakan kelompok radikal. At mana radikal? Dan apa itu radikalisme? Setelah saya cari dalam ensiklopedia atau dalam Kamus-kamus Populer Adalah satu upaya Untuk memasukkan prinsip Atau untuk Merubah Keadaan Dengan drastis Dengan cara-cara kekerasan Semakna dengan itu Lafad pastinya Saya baru baca kemarin belum hafal tetapi intinya itu Ini yani, gerakan perubahan yang drastis Ingin merubah dalam waktu yang sebentar Sekian banyak manusia, sekian masyarakat Dan dilakukan bersamanya kekerasan-kekerasan Bahkan pertumpahan darah Saya lihat Kalau ini mana radikalisme Sungguh demi Allah Ahlu Sunnah sangat jauh Dari pemikiran radikal bahkan mengajarkan untuk berdakwah dengan lemah dan lembut diajarkan untuk, untuk ud'u, u udu u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajaklah manusia ke dalam agama ini ila sabili rabbik ke jalan Rabbmu Bil hikmah, dengan hikmah, wal mu'ayyibatil hasana dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum biladhihi ahsan dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Alhamdulillah dari satu perkara ini saja sudah terlihat perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul dalalah adapun ahlul dalal dengan berbagai macam alirannya dengan berbagai macam pemikirannya selalu berakhir dengan pedang sebagaimana dikatakan oleh Abu Qilabah rahimahullah bahwa yang namanya kesesatan selalu berakhir dengan pedang khanafi radhiyallahu Dikatakan siapa yang mengada-adakan perkara baru dan kesesatan-kesesatan dalam Islam Tidak berakhir Kecuali dengan pedang Tidak berakhir Kecuali dengan pertumpahan darah Apakah khawarij hadis walah haraj Demikian pula syi'ah rafalah Hadis walah haraj Bahkan yang kelihatan paling lemah dan lembut katanya Itu kaum sufi Apakah mereka tidak berakhir dengan pedang? Kalau Nabi Nabi Nabi sudah pernah Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Sufi. Siapa yang mengusir masyarakat Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi penulis kitab al-Ittisam siapa kaum sufi bahkan hampir membunuh beliau karena binna'azakumullah kaum muslimin yang sangat mulia adapun ahli sunnah mereka tertahan tangannya oleh dalil-dalil mereka tertahan tangannya oleh hujjah karena mereka memiliki ciri khas yaitu mereka berjalan di atas kitabul sunah, mereka berjalan di atas dalil. Sedangkan dalilnya menyatakan la ya muslimin illa bi hadhalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. as seorang yang pernah menikah berzina. Dan yang kedua, an nafsi orang yang membunuh dibunuh. Yang ketiga orang-orang yang dalam keadaan murtad al-mufariq lil jamaah. Khodhibu lin'azakum Allah, at-tariq li dinihi al-mufariq lil jamaah. Bas. Khodhibu lin'azakum Allah, kenapa? Kalau mereka menudingkan tangan-tangan mereka kepada ahli sunnah dan menyatakan kalian ini kauman, kaum radikal. Buktikan. Berapa yang sudah kita bakar? Berapa yang sudah kita tumpahkan darahnya? Berapa? Siapa? Di mana? Ketika mereka nazakumullah, itu baru satu perkara. Yaitu masalah dakwah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin ahli sunnah yang jadi panutan seluruh ahli sunnah. Menyatakan tentang masalah kelembutan, ia takkan rafku fi syaitan, ilah zana, walau unzau an syaitan ilah shana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah, dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek. Assalamualaikum warahmatullah. Atas kalian untuk berdakwah dengan lembut Demikian pula ketika mengutus dua sahabatnya untuk berdakwah Rasulullah SAW berpesan Yassira walatu'assira Mudah-mudahkanlah Jangan mempersulit Bashira walatunafira Beritakanlah berita gembira Dan jangan membuat orang lari hanya saja sebagian manusia Menyelewengkan makna Apa makna lembut Dan apa makna memberikan kabar gembira Mereka tarik kepada perkara-perkara yang melampaui batas Bukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Kata mereka yang namanya kelembutan itu adalah Silakan, mau di jalan Thohid boleh, mau di jalan Sirik tak apa apa, mau Islam tak apa apa, mau Nasrani tak apa apa, mau Yahudi tak apa apa, itu namanya kelembutan. Islam damai, Islam nusantara katanya. Kau Kalau mengajarkan kebebasan beragama, ya jelas itu bukan ajaran Islam, itu bukan kelembutan sama sekali. Biasa. Kelompok ekstrem selalu menuduh ahlu sunnah dengan lawannya. Ekstrem kiri menuduh ahlu sunnah, ekstrem kanan. Sedangkan ekstrem kanan menuduh ahlu sunnah sebagai ekstrem kiri. Ahlu sunnah mau dulu, dituduh oleh dua belah pihak. Kalau digambarkan jalan ini ada tiga jalan. Yang paling tengah adalah jalan yang lurus, seratal mustaqim. Kemudian yang ke kanan adalah jalan yang ekstrim, ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri, yang berkurang-kurangan dan yang berlebih-lebihan. Oleh kaum khawarij yang ekstrim dianggap kita kaum yang lembek, pengecut, penakut. Itu salafi irja katanya. Kenapa karena dia khawarij. Karena dia mengajak untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Mengajak untuk menentang penguasa. Mengajak untuk memberontak. Maka yang demikian maraqalawikum akan menuduh ahli sunnah sebagai kaum yang lembek. Sebaliknya, mereka-mereka yang katanya Islam nusantara, Islam damai. Yang katanya Islam yang tidak ekstrim. Menuduh ahli sunnah sebagai Islam ekstrim. Letihan ini naza kami maut terdalimi ahli sunnah. Terdalimi ahli sunnah. Karena demikian perkara-perkara yang lain pun sama. Apakah ekstrim dalam masalah darah ataupun dalam masalah sunnah atau dalam masalah kesyirikan dan kebidaan, maka semua yang kiri menuduh kita sebagai ekstrim kanan, yang ekstrim kanan menuduh kita sebagai ekstrim kiri. Kau diberi nazakum Allah. Berarti pembahasannya sangat luas, sebab hampir semua aliran-aliran sesat memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk perkara gulu dan ekstrim. Syi'ah Rabbul Allah misalnya, dia gulu, berlebih-lebihan dalam masalah imam. Kata mereka yang namanya imam adalah seorang yang maksuh. Seorang yang terjaga dari kesalahan. Seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Seorang yang boleh untuk merubah agama. Untuk mengganti, menambahi dan merubah-rubahnya. Demikian pula. Syiah ekstrim dalam perkara lain. Mereka menyatakan bahawa tidak bisa menjalankan misinya. Kecuali harus dengan pertubahan darah. Sehingga rukun Islam Bagi syiah Itu ditambah satu Pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat Keempat puasa Kelima haji, keenam jihad Barakullahi wafikum Ahli Suda juga ada jihad Tetapi tidak dimasukkan ke dalam Rukun, dari rukun-rukun Islam Tapi mereka masukkan Dan kemudian mereka katakan Halalnya darah Orang-orang yang selain syia. Tidak, Tidak heran. Kalau mereka kemudian menumpahkan darah kaum muslimin di mana-mana. Di Suriah, mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Di Yaman mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Di Irak mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Karena mereka memiliki prinsip tersebut. Dan ini yang dikatakan dengan radikal. Kelompok radikal. Sesat. Mabtadaa qaumun bid'atan illa istahalla as Saya ulangi ucapan Abu Qila apa. Mabtadaa qaumun bid'atan illa istahalla as-sayf. satu kaum menghalalkan atau mengadakan tu bid'ahan kecuali ujung-ujungnya akan menghalalkan pertumpahan darah. Akan menghalalkan pembunuhan kaum muslimin. Kullina na'zukumullah berbeda dengan ahlu Sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memperingatkan untuk hati-hati agar jangan sampai kita membunuh seseorang yang masih Muslim dan jangan gampang-gampang mengkafirkan. Karena siapa yang mengkafirkan seseorang kalau ternyata orang itu tidak kafir akan kembali pada dirinya sehingga ahlu sunnah selalu memperingatkan dengan peringatan-peringatan dan selalu memberitakan berita-berita gembira antara beshir dengan nadir beshir berita gembira siapa yang bertawihid akan selamat tidurnya dan di akhir siapa yang mengikuti sunnah maka dia najiyah jadi firqotun najiyah dan hati, -hati siapa yang menyelisih tawihid Terancam dengan ancaman azab Dan siapa Yang menyelisih sunnah Dengan berbagai macam bidah-bidah ah, ah, Dia zalalah Dia menyimpang Ini barakallahu fikum adalah peringatan dan ancaman Dari Allah dan Rasulnya Bukan dari pribadi-pribadi ahli sunnah Khamidina azakumullah Hanyin saja Atas sub dhamim asumnya mereka dengan ajaran mereka ajaran sesatnya menutupi mata-mata mereka dan menutupi telinga-telinga mereka sehingga tidak bisa mendengarkan dengan baik tidak bisa melihat dengan baik mendengar dari jauh sayup-sayup, menyatakan bid'ah, syirik tersinggung marah dikit-dikit kita dikatakan musyrik kita dikatakan berarti kita kafir berarti mereka menurut kita kafir ini khairi bin kesalahan pahaman entah sengaja atau tidak disengaja. Kalau tidak disengaja berarti mereka tidak jelas mendengarkan kajian ahli sunnah datang duduk dengar dengan baik agar tahu apa yang kita sampaikan. Jangan salah paham. Tetapi sebagian mereka bukan tidak tahu berpura-pura tidak tahu ingin menipu orang awam wahai orang awam, mereka itu meruduh kalian syirik, lihat dengarkan, tuh syirik Ya bahawa orang siapa yang begini bid'ah tuh dituduh bid'ah kita tuh si panas-panas ya oleh provokator kemudian berangkat mereka semua serang apakah itu bukan radikal? apakah itu bukan radikalisme? Ya kaum Muslimin, كَرِبِينَ أَزْوَكُمُ اللهِ. Padahal ahlu sunnah kalau mau didengar, bahawa mereka tidak kemudian menghalalkan darah kaum Muslimin, tidak kemudian mengkafir-kafirkan. Kalimat mereka hanya berkisar antara besir dengan nafil. Ucapan ahlu sunnah hanya berkisar dua perkara: mengajarkan kebaikan dan mengatakan dengan berita gembira. Dan memperingatkan dari kejelekan dan mengancam dengan ancaman-ancaman. Dan itu yang diajarkan dalam Quran wa sunnah. Siapa yang mengikuti kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan. Dan siapa yang menjalani kejelekan akan mendapatkan kejelekan. Dan itu perkara-perkara yang merupakan sangat-sangat jelas. bahwa itu adalah sunnah nebawiyah dan itu adalah ajaran Nabi Rasulullah SAW. Semua orang tahu. Apa ajaran Rasulullah SAW? Bertawhidlah kalian, jangan syirik. Qul la ilaha illa Allah tuflihukum. Katakan la ilaha illallah kalian selamat. Tetapi hati-hati. Kalau kalian dalam keadaan tetap di atas kesyirikan, Undirukum bayna yaday adhab shadid. Aku peringatkan kalian di depan adab yang dahsyat artinya memperingatkan kalian dari bahaya adab Allah yang sangat dahsyat dan itu ancaman Apa kata tuduhan? ancaman artinya muslimin kembalilah pada tauhid agar kalian selamat dan janganlah kalian tetap dalam kesyirikan-kesyirikan kalian agar kalian jangan ceraka dan inna sehat barakallahu fikum demikian pula ketika kita berbicara sunnah dan bijak asamah ah apa yang dikatakan oleh Nabi finar, kuluhum finnar kuluhum finnar Kenapa kemudian kalian marah-marah? Kenapa kemudian mereka menuduh radikal? Kita hanya membacakan ucapan Rasulullah Sallallahu SAW Bahawa yang selamat ada yang mengikuti para sahabat Ma'ana alaihi wa ashabi kata Nabi Yaitu yang seperti aku dan para sahabatku Berarti yang setabihnya Yang tidak mengikuti para sahabat Kata Nabi finnar kuluhum finnar Ini Ini ancaman Artinya hendaklah kalian kembali kepada para sahabat agar jangan terancam dengan ancaman-ancaman ada, ancaman-ancaman api neraka. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis sebutkan. Tak tujud pada diri sendiri, fujud Allah pada diri anda. Ina kaum yang tujud pada diri mereka, fujud Allah pada mereka. Dikuarakan oleh Abu Dawud dalam Sunannya. Disebutkan oleh beliau dalam kitabul Adab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tusyaddidu ala anfusikum. Fa shaddad Jangan kalian memberat-beratkan diri kalian. Niscaya Allah akan jadikan berat buat kalian. Fa inna qauman, karena sungguhnya ada satu kaum yang syaddadu yang mereka memberat-beratkan agama atas mereka sendiri. Fasyadadallahu alaihim Maka Allah subhanahu wa ta'ala Timpakan keberatan atas mereka Fatilka baqayahum Fis sawami' Waddiarat Rahbaniyatan Ibtada'uha Akhirnya mereka Menjadi seseorang yang Tertimpa belegu Hasil dari karya mereka sendiri Mereka bikin sendiri agamanya dan ternyata mereka sendiri yang tersiksa, mereka sendiri yang menambah-nambah, dan mereka sendiri yang membuat susah, dan kemudian memaksa orang lain nambah. untuk susah seperti dia. Khairi bina azza Ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tashadud, memberat-beratkan diri. Taib, saya tanya sekarang, apa makna memberat-beratkan diri? Sebagian mereka yang menambah-nambah Ajaran agama dengan ajaran-ajaran baru Merasa itu yang enak Dan menyatakan ahli sunnah ini memberat-beratkan diri Semua harus ikut sunnah Semua harus ikut sunnah Itu memberat-beratkan diri Tetapi mereka-mereka mereka yang ingin bebas Menyatakan yang paling enak itu, yang paling ringan itu kalau tidak terikat apa-apa yang penting, eling, dia cukup aliran kepercayaan yang penting ingat, Allah, cukup dan yang mirip dengan aliran kepercayaan adalah ingkarus sunnah sholat jumat, gak wajib. sholat lima waktu gak harus ngapain kamu nyembah tembok tungkal-tungku nyembah tembok cukup kita doa pada Allah itu salat. Dan suatu kami lebih banyak dari kalian karena kami doa salat, kami doa salat, kami doa salat. Itu agamanya mereka, mereka yang pengin santai. Sekarang terbalik Mereka menuduh Ahlus Sunnah juga Wah, Ahlus Sunnah itu memberat-beratkan diri Jumat harus, sholat harus, puasa harus Padahal puasa itu artinya imsak Kata mereka, Imsak itu menahan diri Menahan diri dari dosa Siapa yang menahan diri dari dosa Berarti dia sudah puasa Wah. Jadi kita Jadi samsak Dipukul dari kanan, dipukul dari kiri Kata ekstrem yang tadi, yang ekstrim, yang tersedud. Dikatakan kita ini memberat-beratkan. Semua harus dalil, dalil, dalil, dalil. untuk memberat-beratkan. Demikian pula kata mereka Islam santai. Kita memberat-beratkan. Apa enggak terbalik? Harusnya engkau menuduh mereka. Menuduh mereka itu yang menambah-nambah dengan berbagai macam ajaran baru. Tidak diharuskan mereka kerjakan, tidak diwajibkan mereka kerjakan, tidak dicontohkan mereka kerjakan. Ini namanya Islam ekstrim, melampaui batas berlebihan lebihan Adapun kita, apa yang diwajibkan kita katakan wajib, apa yang tidak wajib kita katakan tidak wajib. Apa yang dikatakan sunnah kita katakan sunnah. Menyampaikan kal Allah wa kal Rasul apa adanya ini agam. Jadi, tidak apa-apa, tidak salat Senakobriyah dan baca dia, apa-apa, tidak dosa. Kalau kamu merasa salat lima waktumu sudah cukup, sudah sempurna, silakan. Alhamdulillah. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Alhamdulillahirobbilalamin. Kata Nabiulloh Sallallahu. Bahawa mereka-mereka Yang memberatkan diri Dengan berbagai macam Ajaran-ajaran bid'ah Niscaya Allah SWT Akan memberatkan atas mereka Ujung-ujungnya mereka tidak konsekuen Seperti yang terjadi pada Yahudi Dan Nasrani Mereka kalau menghilangkan Najis Dari hamparan ini Bukan dengan dicuci Dengan dilubangin buang. Kira-kira jadi apa kalau sudah berkali-kali kena Bolong-bolong karpetnya ada Yahud Sehingga baju kalau kena najis Digunting oleh mereka Ada ekstrim Berlebihan Bukan dari agama Maka dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Itu melepaskan Belenggu-belenggu mereka Mereka membelenggu diri mereka sendiri Dengan ajaran bid'ah. Dengan rahbaniyatani betada'uha Maka tabnaha alaihim Dengan rahbaniyah yang mereka ada-adakan Mereka beratkan diri mereka sendiri dengan rahbaniyah Kependetaan Kebiarawanan Hah? Biarawan dan biarawati Yang tidak nikah Tidak makan daging Tidak boleh begini, tidak boleh begitu Maka kata Allah bahawa Nabi diutus oleh Allah sallallahu untuk mengeluarkan mereka dari kesusahan tadi wa yad'u anhum israh wal aghlal kanat alaihim untuk meletakkan untuk melepaskan belenggu-belenggu yang ada pada mereka kanat alaihim yaani perkara ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara yang hakikatnya benar-benar diperintahkan oleh Allah dan memisahkan dari perkara-perkara yang bukan perintah Allah dan itulah dakwahnya Rasulullah yang diikuti oleh dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwahnya para salafus saleh, dakwahnya dakwah salafiyah. Cuma itu. Melepaskan kesulitan kalian. Wahai kaum muslimin, itu bid'ah. Ah. Pemberatkan kalian, tidak harus Dan tidak ada perintah Tiga Ya Yadak ya Anhum israhum Wal aglal allatikanat alaihim Untuk melepaskan belunggu-belunggu Yang ada pada mereka Dan melepaskan beban berat yang ada pada mereka Aina dalil Apa ada dalil yang seperti itu Tidak ada, khalas Kalau tidak ada Yang apa ini jalanin memberat kediri kalian, berusahakan dan membuat orang lain takut untuk memperpegang dengan agamanya. Wah, agama ini berat sekali. Khunidina azab lakum muslimin yang saya hormati. Maka al-asar terجي' ila al-ijabat asy-syadidah wal-aghlal ya tahrimat Allah sebutkan dua perkara. Israhum wal-aghlal kanat alaihim. Israh adalah sesuatu yang berat Israh Aglal belenggu-belenggu Disebutkan dua Karena mereka memberatkan diri-diri mereka Dengan dua perkara Yang pertama dengan Mengharuskan yang tidak harus Mewajibkan yang tidak wajib Apa itu? Israh atau aglal Israh Mewajibkan apa yang tidak wajib Sedangkan aglal belenggu-belenggu adalah mengharamkan yang tidak haram Bahawa kita ikhwanul muslimin Pengikut hasan al-banna Tidak boleh minum teh Tidak boleh minum kopi Hanya air putih Kasihan, terbelenggu, terbelenggu mereka Atau sufi menyatakan Jangan makan daging haram Jangan makan ini haram Jangan makan itu haram Jangan menikah Tidak boleh untuk menjaga hati, kamu harus bersih dari semuanya, jangan disibukkan dengan anak, istri, jangan disibukkan dengan makanan makanan yang enak, harus makan paling sedikit, paling banyak sekali sehari dan itu ucapan Abdurrahim Tohhan. kata Abdurrahim Tohhan, Sufi maka siapa yang makan lebih dari sekali sehari maka dia telah israf padahal Allah menyatakan kulu wasyrabu walatusrifu Makanlah dan milumnya, dan dengan berlebihan Kalau makan sudah lebih dari sekali, sudah berlebihan Kalian musrifin semua berarti Israf Jadi belenggu Dia dan pengikutnya Waduh Saya sudah makan sekali Kalau saya makan, israf Tak boleh Ini adalah aglal kanat alaihim. Berarti israfum adalah kewajiban-kewajiban yang dibuat buat oleh mereka padahal tidak wajib sedangkan aglal belenggu-belenggu adalah yang haram-haram yang mereka bikin sendiri padahal Allah tidak mengharamkan, jadi belenggu yang ini jadi beban berat, yang ini jadi belenggu Lihat apa yang mereka lakukan dalam berpegang dengan kebidaahan tadi dalam berpegang dengan aglal dan usur apa yang mereka lakukan Kerasnya bukan main Mereka siap perang Mereka menumpahkan darah Mereka mengusir Mereka membakar hanya karena mempertahankan Isrohum wal aglal Kanat alaihim Ajib Rasulullah SAW ingin melepaskan dari mereka Isrohum wal aglal Kanat alaihim Tetapi mereka mempertahankannya Dengan perjuangan Ahli sunnah ingin melepaskan mereka dari isrohum dan aglal alatikanat alaihim. Tapi mereka mempertahankannya dengan sekian perkara yang mereka lakukan. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan berbagai macam semangat untuk memusuhi orang yang ingin melepaskan belenggu mereka. Kalau saja bukan karena keikhlasan, kita mungkin berkata Sudahlah, enggak usah dinasehati mereka Biarkan saja mereka terbelenggu, Biarkan mereka terbebani Dan biarkan mereka tersungkur dalam kesesatannya Kalau saja ya. Kita mengikuti hawa nafsu Ngapain Tetapi tidak boleh kita berhenti Tidak boleh kita berhenti Tetap diperintahkan untuk menyabari mereka Dan mengingatkan mereka Dan ini barakallahu fikum Justru bertentangan dengan radikalisme Justru radikalisme itu adalah pada mereka tadi yang mempertahankan kesesatan sampai siap berperang, siap bertempur, siap membunuh, siap membunuh kafir Muslimin. Astagfirullah, Astagfirullah dengan kekerasan, dengan mengerahkan massa. Kondisionalnya, mau berapa kejadian? Sudah sekian kejadian, nggak perlu disebut terlalu banyak. Apakah di Jawa atau di luar Jawa terjadi Taib Apa kesalahan Ahlu Sunnah Sehingga mesti jadi bakar Apa kesalahan Ahlu Sunnah Sehingga mereka sampai mengerahkan massa dan mengusir Apa kesalahan Ahlu Sunnah Tidak memiliki kesalahan apa-apa Kecuali menyatakan bahwa ini yang Sunnah Itu yang bid'ah, ah. Ini yang Tauhid yang... Kalau mau ikut silahkan Tidak mau juga tidak apa-apa Apakah kita memaksa kalau kita memaksa itu namanya radikalisme. Kita tak memaksa. Kita cuma menerangkan mana hak mana batil. Kita menerangkan mana yang benar mana yang salah. Kita menerangkan dalil-dalil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa ta'tadu" ta In AllahalayyukhebbulMuqtadin, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang baik buat kalian, jangan mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan untuk kalian. Ini kalimah Nazaqumullah, yang kita lakukan hanya itu. Boi itu halal, jangan diharamkan. Walatadadu dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Ayu batasin hada. Ha? Batas mana itu? Batas apa? Batas syariat. Tika hududullah falatataduha. Itu garis-garis Allah. <tikah> jangan dilampaui. <tikah> itu garis-garis Allah yang diajarkan oleh Rasulullah. <tikah> jangan dilampaui. Artinya garis-garisnya itu adalah hujjah. Dalil-dalil. Qala Allah, qala al Rasul. Dan itu manhaj ahlu sunnah. <tikah> Ataupun... <tikah> Manahat mereka, mereka, mereka. Astaghfirullah hey. Manahat mereka bukan kala Allah kala Rasul Manahat mereka adalah pokoknya Dari dulu sudah begini Pokoknya dari dulu turun temurun Nenek moyang kita sudah mengadakan acara ini Kok dikatakan tidak Itu dalil mereka hey. Apakah ini khunifli na'azakumullah hey. Adalah apa dikatakan oleh Allah La tuharrimu tayyibat hey. Ma lakum Jangan kalian haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah Berarti halal adalah apa yang Allah halalkan Haram adalah apa yang Allah haramkan Yang wajib adalah apa yang Allah wajibkan Yang sunnah adalah apa yang Allah sunnahkan Melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Maka kalau Rasulullah SAW menyatakan itu harus Kita katakan harus dan kalau mereka membawakan dalil yang sahih bahawa itu harus, kita akan dengar dan kita akan terima. Sami'na wa'ata'ana. Kami dengar dan kami taat. Dan itu mana hajj? Ahlus sunnah. Prinsip ahlus sunnah. Siap untuk dikritik kalau menang salah. Siap untuk berubah kalau ternyata ada dalil yang lebih sahih. Ada dalil, ada hujjah yang lebih kuat. Kami akan dengar, kami akan terima. Sami'na wa'ata'ana. Kita dengar dan kita taat. Dan termasuk manajah Ahlul Sunnah adalah Wa la Jangan melampaui batas Wa ma'alayna illa al-balagul mubin Tidaklah atas kita kecuali penyampaian yang nyata, penyampaian yang jelas Dan itu Ahlul Sunnah, itu Salafiyun di seluruh dunia Bayanul Haqq, menerangkan kebenaran Mau ikut Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah tidak mau ikut, selesai Berarti kalian golongan tidak mau ikut Apa salah ucapan kita? Oh mereka golongan yang tidak mau ikut Tidak salah Oh ini ahlu sunnah Itu golongan ahlul hawa Selesai okay. Ahlul bid'ah Lebih memilih hawa nafsu, lebih memilih kebid'ahan Selesai okay. Untuk menjelaskan mana hak, mana batil Mana golongan hak, mana golongan ahlul batil Selesai Adapun kemudian untuk menghukumi mereka dengan fisik harus diginikan harus diginikan bukan tugas kita itu tugas para penguasa kalau mereka mau menghukuminya alhamdulillah berarti mereka berpegang dengan ucapan Allah dan Rasulnya kalau tidak mereka bertanggung jawab di hadapan Allah swt wah maalayna ilal balagh atau adapun kita hanya menyampaikan ini yang benar ini yang salah ini golongan benar ini golongan salah Kenapa? Apakah kita harus mengatakan semua golongan benar? Kemudian selamat dari radikalisme? Wah, sekarang kita tidak radikal karena mengatakan semua golongan benar. Kau dimilikan azamullah. Kau muslim yang sangat Alhamdulillah. Mereka, mereka yang mendefinisikan radikalisme tidak mengatakan seperti itu. Mereka menyatakan radikalisme itu adalah kalau dia mengharuskan, kemudian dia memaksakan, kemudian mengerahkan dengan berbagai macam kekerasan itu radikalisme kita enggak tapi kan ngomongnya keras, ya itu karena mix saja kalau enggak pakai mix, enggak keras pelan suaranya kan emid dan alas enggak bisa membedakan antara ucapan, nasihat dengan tindakan-tindakan kekerasan Kalian lihat kapan kita melakukan tindakan-tindakan kekerasan? Mukomarin diambal melawan kuffar yang memerangi kaum muslimin dan itu dengan fatwa para ulama. Dan ketika mereka para ulama menyatakan berhenti, kalian berhenti. Selesai. Wallahi taufik. Khana bila na'dzakumullahu qawmi min yang rahmati. Wa fi dalam dua kitab sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala Datang tiga orang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nabi Bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma akhbaru Ketika dikhabarkan Nabi begini Nabi begitu. Mereka melihat bahawa itu sedikit sekali. Mereka berkata, "Aina nahnu?" Min Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita dibandingkan dengan Nabi? Artinya Nabi sedikit wajar, tapi kita? Di mana kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Qad Ghafaralahu Allah, Mataqdimah Min Dabbihi, Wataqhar. Nabi sudah diampuni oleh Allah dosa yang telah lalu nay akan datang Sedangkan kita tidak dijamin dengan ampunan. Berarti kita harus lebih. Kalau benda Azza Qulailah menyatakan salah seorang mereka kalau begitu ama anak fausallilail abedan kalau begitu aku akan Salat malam terus menerus dan aku tidak akan tidur merasa harus lebih dari nabi Karena nabi sudah dijamin dengan ampunan kita belum yang kedua berkata ana al sumud dahar abadan. aku akan berpuasa terus menerus tidak akan berbuka sumud dahar yang ketiga berkata wahana a'tezlun nisa, فلا a'tezawaj abadan. Adapun aku tidak akan menikah dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Aku akan meninggalkan perempuan dan aku akan khusyuk untuk ibadah. Fajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilyhim. Maka Nabi pun mendatangi mereka dan dalam riwayat Nabi memanggil mereka. Kemudian Nabi bersabda, antumul ledi nakul tumkaidawakada. Apakah kalian yang berkata demikian dan demikian? Ama, wallahi, ini la aqshaqum wa atqahqum lah. Kata Nabi, kita wilah, bahwa aku adalah yang paling bertakwa diantara kalian dan yang paling takut pada Allah subhanahu wa taala. Nabi yang paling bertakwa dan paling memiliki khusyah Walakinni asum wa aftir tapi aku aku berpuasa dan aku pun berbuka Artinya kadang berpuasa kadang tidak puasa Wa usalli wa arqud aku kadang salat malam dan kadang tidur Wa atazawwaju an-nisaa dan aku mengawini para wanita Padahal aku paling bertakwa فَمَنْ رَغِبَ an سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Qanibirina A'zakumullah. Hadis ini sering kita dengar. Tetapi kali ini kita ambil faedah yang lain dari biasanya. Faedah yang berkait dengan pembahasan. Bukan masalah hukumnya. Nikah adalah sunnah. Nikah sunnahi. Kemudian lagi bahan sunat di seperti khotib-khotib dalam khutbah nikah. Itu iya, itu faedah penting sunahnya nikah. Tetapi yang paling penting di sana adalah dasar pemikiran dari tiga sahabat tadi dibantah oleh Rasulullah Sallam bahawa kalau engkau ingin beribadah jangan memakai perasaan sendiri, jangan kemudian berpikir karena Rasulullah Sallam begini kita harus lebih. Jangan. Tetapi harus sesuai sunnah. Kata Nabi, aku paling bertakwa di antara kalian. Aku yang paling khasyah. Artinya kalau lebih dari itu, sudah melewati batas. Kembali kepada ayat tadi. Walata'adu. Jangan melampaui batas. Tilka hududullah falata'aduha. Itu adalah batas-batas Allah. Jangan dilampaui. Sunnah Rasulullah itu sudah garis yang Allah gariskan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, Lakatkanlah kum fir Rasulillahi aswatun hasana. Sudah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Maka itu yang jadi patokan. Aku kata Nabi, kadang tidur, kadang solat, kiamulai, kadang berbuka, kadang puasa. Artinya kadang tidak puasa, kadang puasa. Dan aku mengawini para wanita. Faman raghi ba'an sunnati falaysa minni Maka siapa yang tidak suka dengan ajaranku ini Maka bukan golonganku Dan kata para ulama Bahawa kalimat itu Faedah yang diambil Adalah secara keumuman lafadznya, La bi khusus sebab Faman raghi ba'an sunnati falaysa minni Perhatikan kalimat ini Siapa yang tidak suka dengan sunnaku Bukan golonganku Apakah pada masalah solat Layl saja Atau pada masalah nikah saja Atau pada masalah puasa saja Atau am Pada seluruh ibadah Am Umum Al-ibratu Bi umumil lafzi Labi khususi sabab Pelajaran yang diambil dari keumuman Lafadnya tidak pada Kekhususan sebabnya Walaupun sebabnya adalah tiga orang tadi dengan apa yang dimiarkan oleh mereka, ternyata Rasulullah SAW menyatakan paman ragib Anshunnati Faleesamini para sahabat perdua lana alaihi termasuk tiga sahabat ini adalah sahabat yang sangat semangat. Rabbil alaihi taalaadhu yang ingin beribadah yang paling istimewa, tetapi ketika menyatakan Rasulullah SAW mungkin karena sudah diampuni dosanya, mungkin karena sudah dijamin. Kita harus lebih dari itu. Dari ketika berpikir seperti itu dibantah oleh Nabi. Antum alladzina qultum kadza wa Apakah kalian mengatakan yang seperti seperti itu? Ingat. Faman raghiba an sunnati falaysa Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka bukan golonganku. Diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz tersebut. Sedangkan Muslim dengan lafaz yang berbeda. Anna nafaran min ashabin Nabi SAW Sahul Azwaaj. Bahawa beberapa orang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana amalan beliau. Kemudian mereka menyimpulkan, aku tidak akan mengawini wanita. Aku akan begini. Dan dalam riwayat Muslim, perhatikan lafadznya, la atazawajun nisa, aku tidak akan mengawini para wanita. Yang satu sebagian berkata, la akululaham, aku tidak akan makan daging lagi. Kenapa? antashiru ilannisa kalau aku makan daging pikiranku ke perempuan wa qala dan sebagian berkata la anamu ala firashin. aku enggak akan tidur di hamparanku abadan ingin peribadah terus di malam hari maka nabi pun memuji Allah dan menyanjungnya sampai amma ba'd beliau berkata Maa banu aqwam in qalu kadha wa kadha lakinni usalli wa anam wa usum wa aftir wa atazawwaju nisa fa man an sunnati falaysa minni Ada apa dengan kaum-kaum yang berkata begini dan begitu tetapi aku salat dan aku tidur aku berpuasa dan kadang aku berbuka dan aku mengawini para wanita siapa yang tidak suka dengan sunnahku Maka bukan golonganku Maka enggak bisa alasan-alasan seperti itu Kenapa Kamu kok mengadakan acara-acara bid'ah seperti ini Para Nabi enggak mengerjakan Ya Nabi kan dulu sudah Diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang Kita harus lebih dong dari beliau Nabi mengajarkan 33 kali Yaitu kan Nabi Nabi sedikit aja cukup Kita yang banyak 70 ribu kali dan itu diajarkan oleh sufi Tikir-tikir yang seperti itu Di dalam buku-buku mereka Seperti buku Fadhil Al-A'mal Yang dibaca oleh jamaah tabligh. Maka kita katakan kepada mereka Yang kita ajarkan ini adalah Untuk melepas Isrohum wal-aglal Allati kanat alaihim, Untuk melepaskan perkara yang Berat atas mereka Dan untuk melepaskan belenggu-belenggu yang Mengikat mereka apa tadi, tadi? Israhum yang diwajibkan padahal tidak wajib, belenggu, belenggu, belenggu. yang diharamkan ternyata dia haram. Kudibilin azza kumallah kau muslim yang sarimati. Tetapi inna lillah wa inna lihi raji'un. Mereka memakai kacamata terbalik, sehingga yang dituduh sebagai ekstrim adalah ahli sunnah. Tetapi mereka yang berlebihan dan ekstrim tidak dikatakan sebagai ekstrem. Dikatakan sebagai kelompok yang begini yang memiliki adab, memiliki akhlak, mereka orang yang sabar, mereka orang yang begini dan begitu. Kan inna nazakumullah sehingga ujung-ujungnya tidak jelas apa yang dimaksud. Dan kalimat radikalisme sendiri bergeser. Bergeser maknanya disebutkan oleh salah seorang mereka yang mendefinisikan radikalisme akhirnya Radikalisme bergeser maknanya dari perubahan secara drastis, perubahan pemaksaan atau secara paksa, perubahan dengan kekerasan, bergeser maknanya kepada anti Amerika. Lihatkan Abdul Aziz kembali terbongkar kedoknya. Jadi siapa yang disebut radikalis yang anti Amerika? Disebutkan contoh-contohnya di situ. Gaddafi dikatakan radikalis. Kena anti Amerika. Kelompok ini, kelompok itu, kelompok segala macam kelompok dikatakan yang anti Amerika radikalis. Kamilah azza kumma lah sehingga terah buang itu istilah-istilah yang diperselisikan oleh mereka. Yang jelas kalau radikalisme itu adalah maknanya memaksakan kehendak atau ingin perubahan dengan kekerasan. Secara drastis seperti membalik tangan Itu Alhamdulillah bukan kita Ahli Sunnah Bukan Salafiyun Bukan mereka-mereka mereka para ulama Ahli Sunnah Karena mereka selalu mengingatkan kita Warabdil Al-Qur'ana tertila Bacakan ayat itu satu persatu Diajarkan Tidak bisa merubah manusia seperti merubah Atau membalik tangan Sabar Sampaikan sedikit demi sedikit Sampaikan perlahan-lahan Bertahap Kenapa ayat tidak turun jumlah dan wahidah Kenapa Al-Quran tidak turun jumlah dan wahidah Karena agar mapan di hati Turun sebagian kecil Turun sebagian Turun sebagian turun sebagian. Dan itu jelas bertentangan dengan radikalisme Dan itu Islam Bukan ajaran radikal Kau muslim yang seharusnya mati Demikian pula ucapan-ucapan tadi, masalah ekstremitas tadi, ternyata juga bukan halus sunnah. Yang melampaui batas, yang berlebihan, yang ekstrem juga bukan halus sunnah. Wal akhadi selmuafekaliyah daqatiyurah. Hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak sekali. Fi bayani an-nasunna tahu allatihi al-tusan fil ibadah. Bahawa yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara-perkara kelembutan dan kesabaran. Hormatilah azamullah bahwa yang namanya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ikhtisad fil ibadah. Sederhana dalam ibadah. Apa itu teruk sederhana dalam ibadah? Sederhana itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan tidak berlebih-lebihan sederhana. Kholi bin ketika seorang sahabat yang mengimami kaum muslimin salat membaca surat yang terlalu panjang Rasulullah marah dan menyatakan afatainun ant apakah engkau akan jadi tukang fitnah di mana sih fitnahnya kalau terlalu panjang salatnya ada beberapa orang yang akhirnya tidak mahu ke masjid karena takut kepanjangan. Terfitnah dia dengan panjangnya bacaan imam. imam. Hey. Hal qara'at tidakkah kau baca sabi hisma rabbikal alam? Tidakkah kau baca hal ataka? Tidakkah kau baca? Kanemin nasul diajarkan yang seperti itu. Hey. Karena kisahnya ada seorang yang melepaskan dirinya dari solat. Terlalu panjang, sudah mulai terang Dia pergi, dia pergi. membatalkan sholatnya Sholat, sholat sendiri, sholat sendiri. Yeah. Dilaporkan ini oleh imam tadi Tetapi orang tadi Menyatakannya, Rasulullah aku adalah Ashabun nawadih, aku ini orang yang Berkebun, kalau terlambat begini dan Begitu, aku gak kebagian air Dari mereka Maka justru Nabi menyalahkan Imamnya yeah. Mengatakan dengan kalimat afat tanun ant Apakah kau menjadi tukang fitnah? Yeah radhiyallahu ta'ala anhum semoga Allah meridai mereka semuanya. Khudhibina hazakumullah. Ini menunjukkan bahwa agama ini alhamdulillah agama yang penuh toleran semata sunnah tidak keluar dari sunnah. Hati-hati, jangan nafikan toleran itu berlebihan. Wala ta'tajdu. Kalau kita boleh baca yang ini, boleh baca yang itu, kenapa baca yang terlalu panjang? Baca yang kira-kira mereka cocok. Tidak terlalu panjang Tidak terlalu pendek Yang mereka dalam keadaan siap He. Jangan sampai membuat fitnah Kalau engkau mengimami Hendaklah engkau He. Membaca ayat ini dan ayat itu Karena di belakangmu bisa jadi ada orang tua Ada orang sakit Atau ada orang yang memiliki udh Rahmatan lil alamin, Rahmat bagi seluruh alam He. Penuh kasih sayang dan Nabi memanjangkan rokaat pertama Daripada rokaat kedua Kenapa demikian? Rahmatan Barangkali ada yang masih wudhu Barangkali ada yang masih Yang awal lebih panjang daripada yang kedua Rahmatan Islam adalah agama yang penuh rahmat. Demikian pula ketika mereka Ada yang ingin Siaha Atau siaha mengembara. Ini termasuk rohania yang ternyata dalam Islam masih tersisa rohanianya Nasrani. Jalan-jalan ke sana kemari. Bawa kompor. Bawa baju, bawa salin, bawa apa segala macam. Tidur kadang-kadang di emperan orang, kadang-kadang di masjid. Kadang-kadang azabullah kadang-kadang mengganggu kaum muslimin. Mengganggu kaum muslimin. Perintah siapa yang seperti itu? Diriwayatkan bahawa seseorang datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah dan libis siha, izinkan aku untuk mengembara siha. Maka Rasulullah Sallam menjawab siha tu umat di al jihad, bahawa siha umatku adalah jihad. Demikian dalam Sunan Abu Daud dan disebutkan pula oleh Imam Hakim dalam ushadraknya. Fahakbaran Nabi SAW Di anna ummatahum siahatuhumul jihad Bahawa ummatku siahatnya adalah jihad Tidak ada Ajaran mengembara-mengembara Kecuali perjalanan dalam jihad Dan disebutkan dalam hadis yang lain Dikatakan siahatnya ummatku adalah siam As-sa'ihun Humu sa'imun Ila akhirnya Maka Rasulullah SAW mengajarkan Untuk kita Pas apa adanya Tidak menambah-nambah agama Dengan ajaran apapun Dan tidak ekstrim melampaui batas Dan tidak berlebihan Di rewet kunal Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumat Bahawa Rasulullah SAW Pada Pagi hari di hari Aqabah Di atas untanya Beliau menyatakan Ilqutli hasa Min hasal alqadar wakamakala s.a.w carikan untukku batu-batu untuk lempar jumrah falakatu kata Ibn Abbas, maka aku cari sab'ahusiyat tujuh batu kecil minhasal khadaf faja'ala yanfudhunna fikafihi, maka Nabi meletakkannya di tangannya dan menyatakan amthaluha ula'ifarmu ya. yang seperti ini yang seperti ini Lemparlah Ini yani lemparlah jumrah Dengan batu-batu kecil yang seperti ini Seperti biji-biji jagung Ayuhannas Iyakumul guluh Fiddin Fa innama ahlaka man kana qablakumul guluh Fiddin Wahai manusia Hati-hati kalian dari Al-Ghuluh Kerana sesungguhnya yang membinasakan Orang-orang sebelum kalian Adalah Al-Ghuluh Ini khunilin a'azakullah hadith Ya diklarakan Imam Ahmad Rahimahullah dalam musnadnya dan Nasai dan Ibn Majah diriwayatkan dari hadis Auf Ibn Abi Jamilah dari Ziyad Ibn Husayn dari Abil Aliyah dan sanadnya sahih ala syarti muslim menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan satu prinsip lagi yaitu jangan berlebih-lebihan jangan gulu jangan ekstrem Lemparlah dengan batu-batu seperti ini. Jangan terlalu besar, jangan berlebihan. Yang telah membinasakan kalian terdahumat umat terdahulu adalah Al-Ghulu. Al Kamus Rimin yang sangat ramah Faedahnya juga am, sebagaimana yang tadi. al ibratu bi umumil lafz di, lah Walaupun penyebab ucapan Nabi adalah masalah batu-batu kerikil untuk melempar jumrah tetapi lafaz hadis Rasulullah 'am lafaznya berbunyi iyyakum wal hati-hati dari hati-hati kali, kalian dari al ghulu hati-hati kalian dari melampaui batas karena melampaui batas akan membinasakan kalian sebagaimana pernah membinasakan umat-umat terdahulu jangan ekstrim, jangan berlebih lebih rasanya kalau ngajari orang itu gemes ya nah itu radikal lahirnya masuk Dikerujuk orang itu sampai Tumpah-tumpah bisa -tumpah. Bisakah masuk seluruhnya? Ima tidak masuk seluruhnya Wa imma masuk tapi Tidak bisa ngerjakan. Aduh, mana dulu yang harus kerjakan Kalau begini Perat, pergi dia Tidak ada salaf-salafan Masa begini Karena ini adalah jahil Bodoh dia Maka sampaikan sedikit demi sedikit Al-aham fal-aham Jangan melampaui batas, jangan berlebihan berlebi Dan sampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Jangan lebih Sampaikan apa yang wajib dulu Yang fardu Sebelum yang sunnah-sunnah Apalagi yang di bawahnya Apa ada yang di bawahnya sunnah? Para ulama Yang memang tingkatan ilmu mereka Dan ketakwaan mereka sudah sangat tinggi berkata, seseorang tidak mencapai tingkat ketakwaan, sampai meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, karena khawatir ada apa-apa. Ini ketinggian sekali. Kalau ini diajarkan pada orang-orang yang baru mengerti ahlu, mengerti sunnah, akan terasa berat sekali. Ini kan tidak apa-apa. Ya, tapi khawatir ada apa-apa. Jangan dikerjakan. Ya, itu tingkat yang Masya Allah... Nanti ketika ketakuan bertambah bertambah bertambah, niscaya otomatis dia akan muncul rasa takutnya pada Allah dan muncul wara. Setelah muncul wara, dia akan berpikir, ya memang nggak apa-apa, tapi saya lah Kenapa? Khawatir akan terjadi apa-apa. Ini yang namanya syubhat atau perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tersamar di sana. Antara hakun wabatil tersamar di sana. Antara kebenaran dan kejelekan tersamar di sana. Apakah itu sesuatu yang bubah atau sesuatu yang haram. Nabi SAW menemukan kurma di rumahnya. Begitu mau dikunyah, dikeluarkan kembali oleh Nabi. Lebihkan. Lebihkan pula riwayat. Ketika keluarganya ada yang mengambil, tahan. Keluarkan. Kenapa? Sebentar. Khawatir kalau ini adalah kurma sodakoh. Khawatir kalau itu kurma sodakoh. Walaupun beberapa ulama menyatakan bahwa kalau itu ditemukan di rumahmu, maka hukum asalnya milikmu. Hukum asalnya. Kecuali kalau ada berita bahwa itu bukan milikmu. Tetapi karena kekhawatiran Rasulullah Sallam, karena kehati-hatian Rasulullah Sallam. Kau diminta azablo dan demikianlah yang namanya perkara itu sampaikan bertahap.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 perasaan kita mendakwahkan dengan dakwah yang sama kita menyatakan itu <tuk> bidah muhdatsah tapi kenapa selalu yang terjadi pada mereka iya <tuk> apa iya selalu pada hizbiyin sururiyyin yang mengaku sunnah yang diusir yang diperangi <tuk> yang begini, begini. talah mereka kenapa ikhwan ibrina'azakumullah padahal kalau dilihat katanya mereka salafi lembut Ternyata lembut pada satu pihak Tapi tidak lembut pada pihak lain Lembut dari satu sisi Tetapi ngawur sembrono dari sisi lain Kalau saja bertahap Maka niscaya akan dapat menjelaskan dengan gamblang Apa yang kita maksud Ini dulu Setelah paham ini, baru nomor dua Setelah paham nomor dua, baru nomor tiga dan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya mu'ad, inaka ta'ati qawman ahla kitab Fal yaj'al awal ma tad'uhum ilaihi Syahadatu anna ilaha illallah Fa'inhum, Fainhum at'auka li thalik Kalau mereka menta'atimu dalam masalah itu Ajarkan Inna Allah haftaradha alaihim khamsa salawat Sebenarnya Allah mengajarkan pada mereka Salat lima waktu Fi kuli yawmin walaylah Fa'inhum at'auka li thalik fa'alimhum anna Allaha tarada alaihim sadaqatan ta'khadhu min aghniyihim wa turaddu ala fuqaraihim wa kama qala sallallahu alaihi wa ala dan para ulama mengambil faedah-faedah dari dalam hadis ini sangat banyak di antara faedahnya dakwah da dengan bertahap berdakwah dengan bertahap Khabirin Azza wa Jalla kau muslih yang sahur nanti. Kata, "Waquluhum" Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ia kumul gulung fi dini. fi jami anuagulung. Kata Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah, dalam kitabnya Tidak Syarat Al Mustaqim fi Muhalafat Ashabi Jahim. Bahwa makna Ia kumul gulung fi dini, kalian dengan gulung. Kata Sheikhul Islam, kalimat ini amun sifatnya umum. Dalam berbagai macam bentuk-bentuk gulu Apakah gulu dalam masalah keyakinan Atau gulu dalam masalah amal Atau gulu dalam masalah-masalah lain Termasuk juga gulu Dalam masalah Ukhuwah Dari ukhuwah imaniyah bergeser pada ukhuwah insaniyah Dari ukhuwah insaniyah bergeser lagi Jadi ukhuwah Segala macam agama Kullu anaa'izuakum Al-ghuluu adalah mujawazatul hadd bi an yuzada as-shay'. Masih kata syekh Islam, apa yang namanya ghuluu adalah menambah dalam satu masalah hukum agama dengan sesuatu yang lebih dari porsinya. Fi hamdihi aw dhammihi may yastahiq. Demikian pula melampaui batas, batas dalam, ya, dalam memuji, memuji dan melampaui batas dalam mencerca. Kana fidna'zakumullah. <giver> Kalau cukup dengan kalimat ahlul ahwa, yakfi. Kalau cukup dengan kalimat bahwa dia bal <mulit> atau dia hisbi, yakfi. Ngapain? Harus pakai kalimat-kalimat yang sumpah serapah, Kamu lihat? Dan, ya. Dan, ya. Dan, ya. dan saya sudah lihat. Beberapa perkara-perkara yang dikirimkan kepada kita itu isinya ucapan-ucapan ahlud balal, ucapan hisbiun, ucapan uh, berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang, itu kotornya minta ampun, mencercah ahlud sunnah serem, bukan main He. astagfirullah ustagfirullah, sudah kalimatnya jeleknya bukan main He. ada koplok, ada tungu, ada kalimat segala macam iblis, setan entah He tapi kita lihat bantahan-bantahan ahli sunah tak ada hati-hati dari mereka mereka adalah ahli sunah al-bidah atau hati dari mereka-mereka hizbiyin selesai alhamdulillah kita bersyukur bahwa ahli sunah memiliki ilmu dalam masalah itu memiliki adab mulutnya tidak kotor seperti mereka kunu bina'uzakumullahu kembali kepada kita wan-nasara aktsara ghulu Filet tak boleh amal. kaum Nasrani mereka berlebih-lebihan dalam masalah keyakinan dalam masalah pengamalan dan sekaligus semua kelompok-kelompok mereka juga goluh dalam perkara-perkara yang mereka sesat di dalamnya dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada mereka ahlul kitab la teglufidinikum ya ahlul kitab Wahai Allah kitab, jangan kalian melampaui batas Dalam agama kalian Yahudi diperingatkan Nasrani diperingatkan, jangan melampaui batas Mereka melampaui batas Na'udzubillah Kalau kita bicara radikal Wallahi yang paling radikal adalah mereka Siapa yang membantai muslimin Sampai ratusan ribu orang Hah? Siapa yang membantai kaum muslimin Di Bosnia dan Hersey ketika itu Siapa yang membantai kaum muslimin Di jalur Gaza Siapa yang membantai kaum muslimin Pembantaian-pembantaian itu Sekian kali terjadi Dan selalu Ima Yahudi atau Nasrani Atau kaum Buddha Di rohingya Yang kemudian Allah tenggelamkan mereka dengan banjir Ini adalah radikalis jelas-jelas, mereka memaksakan kehendak, harus begini, tapi tidak punya hujah, tidak punya dalil alasan-alasan mereka yang mereka anggap sebagai hujah tidak bisa meyakinkan manusia bahawa itu kebenaran akhirnya dengan apa? dengan kekerasan akhirnya dengan apa? dengan paksa, akhirnya dengan apa? dengan pembunuhan massal Adapun kaum muslimin ayat dan hadis yang dibacakan itu cukup meyakinkan orang yang berpikir dengan sehat, mendengarkan ayat mendengarkan hadis, akan menyatakan ini hak akan menyatakan ini hak hati kecilnya akan berkata ini benar permasalahannya ada yang ikut kata hatinya kemudian masuk Islam ada yang sombong, tidak mau mengikuti kata hatinya, membohongi dirinya sendiri, apa gak bisa dipaham kok, gak jelas padahal hati kecilnya sudah mengerti, ternyata itu hak tetapi mereka Bagaimana memeyakinkan kepada manusia bahwa Trinitas itu hak. Tak bisa. Apa yang mereka bawakan dalil-dalil, alasan-alasan? Tidak ada. Akhirnya mereka melakukan berbagai macam pemaksaan-pemaksaan, berbagai macam pembantaian-pembantaian dan pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. Bahawa kita kaum muslimin Terbimbing dengan Quran wa sunnah Sehingga tidak menjadi kaum radikal Tidak menjadi mereka-mereka mereka yang ekstrem, Tidak menjadi mereka-mereka mereka Yang berdakwah dengan paksa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan La ikraha fid din Tidak ada paksaan dalam agama Sehingga apa tugasnya para da'i Menjelaskan Menerangkan dengan lidahnya bahwa ini hak ini batil ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Dan ajaklah mereka ikut ikuti sunnah, ikuti tauhid. Hati-hati dari bid'ah, hati-hati dari syirik. Selesai. Selesai. Kalau mereka mau mau ikut alhamdulillah Wabihi bihi wa ni'mah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mau menerima kebenaran ini, kita katakan Wama ma 'alaina illa Tidaklah bagi kami kecuali penyampaian. Alhamdulillah rabbil alamin subhanak allahumma hamduka la ilaha illa anta asifuraka wa astaghfiruka alaikum wa rahmatullah